بسم الله الرحمن الرحیم په اصول حدیث کې د اصول حدیث تعریف منګه کړو چې دا علم دې چې په اصول او قواعد باندې مشتمل دی پدې کې سباځي اصول پڑھاويږي چې کله یو سړی دغه اصول پیژني نو د حدیث په احوالو باندې پوهې شي ده حديث بحواله يا تنور الفاظه السند او ده متن بحالاته بان من حيث القبول والرد يا كم يو سند او متن قابل قبول دي او كم يو مردود نو دي نو ده بدي خبره باندي پويشي هو علم با اصول وقواعد يعرف بها احوال الحديث والمتن حوال السند والمتن من حيث القبول والرد دا د اصول حدیث تعریفو د اصول حدیث موضوع سدا یعنی پدې کې موږ ډیسکس کوو ساو اصول حدیث کې موږه سند او متن ډیسکس کوو د حدیث د دې دوه مجموعه دا سند دي او متن دي خو لیکن سند او متن په کم حیثیت من حيث القبول والرد چې کوم یو حدیث قابل قبول دي او کم یو قابل رد دي د فند د ویلو فائدہ سدا غرض سده یعنی سڑے دا د نو د تبلاست سره زي نو د ارغي منګه غرض او غايه ذکر کړکړي وا معرفت الصحيح والضعيف من الحديث د صحیح او د ضعيف حديث پہچان چې دا ډېر ضروری شیزه ده د حديث تعریف منګه کړو ما اضيف فعلا النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفه بيامنګ د سند او د متن تعریف وکړ چې سند وای په لغت کې معتمد تا سہاري تا ټیک تا او دي تا معتمد زکه وای دي د سهار زکه وای چې د حدیث ټول ټیک او دارو دارومدار پدی باندې ټوله سہاره د دی, دی اغستی که سند روغرزي ده متن راغورزي کی او که نه سند ټیکو نو بس متنم پځه ولاړ وي د سند استلahi تعریف سلسله الرجال الموسله الالمتن الال دا در راویانو اغه سلسله دا اغه زنجیر ده چې انسان مت ان ترسی د متن لغوی وستلا هی تعریف مونږ کړهو متن وې په لغت کې ما صلب و ارتفع من الارض اغه زمکه چې اغه سختې او د زمکه نه اوچتې یعنی ای. دا سی غریزه غون ته غریزه علاقه او د متن تعریف استلاہی مون کړهو ما ينتہی الیه سند من الکلام اغه کلام چې د سند د ختمېدو نه بعد شروع کیږي هغه تمتنوي بیا موږ د خبر تقسیم شروع کا په اعتبار دو د راویانو د تعداد سره نو موږ ویلې چې خبر په دو قسمه دی یو د خبره متواتر او دویم د واحد ده. خبره متواتر دا غیر لغوي او اصطلاحي تعریف منغو کو چې متواتر د اسم فاعل صیغه ده او داد تواترنا مشتخده قرآن کم دا لفظ رازی سوره مومنون آیت نمبر چوالیس کې ثم ارسلنا رسولنا تطرا او عربو تواتر المطرو ای تطابع نزولو یعنی مسلسل باران شروع ده استلاحی تعریف دا متواتر سو ما رواه عدد کثیر فی کل طبقت من طبقات السندی تحیل العادت تواتو اهم علا الكذب کی او گنشمیر راویانی روایت کئ د سند پټول او طبقه کی او د سند د طبقه نه مراد درې طبقي دي یعنی طبقه د صحابه طبقه د تابعین او طبقه د طب تابعین او عادتن د دمر جمع غفیر په دروغو باندې را جمع کئدل هغه ممکن نه د متواتر دو اقسام منګه ذکر کړي او متواتر لفظي او متواتر معنوي د متواتر لفظي تعریب منګه کړي او ما تواتر اللفظ و معناه جميعا چې متواتر لفظي هغه دي چې دا غیر لفظ او معنا دواړه متواتر وي لقد دي مثال من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار دا پاسا او صاحب روایت کړی دي او متواتر معنوي پدی کې مونږ 엑زیکټ یو حدیث مثال نور ورکو چې دا فلان کې حدیث نمبر بلکې پدی کې مونږ د روايات او د مجموعي نه چې کومه کومه کومنسيز دی هغه ته منغرو باسو لکه احاديث طرف الیدین فی الدعاء والا چې کوم دی یا احاديث د حوزة کوثر والا احاديث د مسال الخفین والا یا احاديث د دجال والا احاديث د نسول عیسی والا دا ټول متواتر دی په متواتره معنی سره د خبره متواتر نه چې کوم حکم منته ملاویږي یعنی منکه خبر متواتر اومنو د دې حکم سده د دې حکم هغه علم ضروری دی علم ضروری یعنی علم یقینی په دې سره انسان ته یو علم یقینی حاصل کی د دې وجنا علما داوی چې عقاید پای کی تکم دلایل پیش نو یا با د قران آیت پیش کې او یا با ته اخبار متواتره پیش کې یعنی د اخبار احاد نه عقیده نشی ثابت اولی زکه اخبار احاد پای کی علم چ دین اوغه نظری دی او پای کی علم یقینی نه حاصله کی درم منګه پرونچ کم تعریف کډه اوغه خبره مشهورو خبره مشهور د دې تعریف منګه کډه لغتن چې د شهرت الامر نه ماخوذ دی چکل تدی او سیز اعلان و اظهارو د ددی اصطلاحی تعریف داو ما رواه سلاثت فا في فی کل طبقت من طبقات سندی ما لم يبلغ حد التواتر د خبر مشهور نمخی منگ اول د خبر واحد تعریف کردیو چې خبر واحد ستاوی ما یرویه شخص واحدون خبر واحد دی تو چی یو شخصی روایت کی او د واحد جمع احاد رازی اخبار احاد او دی اصطلاحی تعریف د خبر واحد دا هو ما لم یجمع شروط المتواتر خبر واحد اغه تی ویل چی پای کی د متواتر شرایط اغه وی راجم شوی بیا موږ د خبر واحد او ویل چی طریق اسمون دی خبر مشهور خبر عزیز او خبر غریب ورن منگا ده خبر مشهور تعریف او مثال ذکر کردهو خبر مشهور ده شهارتو الامران ماخوز ده او د ده استلاحی تعریف سو ما رواهو ثلاثتن فا اکثرو فی کل طبقت من طبقات سندی ما لم يبلغ حدت تواتر چه دری کسان یا د دریو نسیوا کسان غیر روایت کردهوی ده سند پتولو تبقو کې خو چې دا تعداد د متواتر حته اون رسیږي زکه که د متواتر حته ورسیږي نو بیا به مشهور پاتې نشي بیا به اغا متواتر شي د دې مثال منګه د بخاري روایت پیش کړو چې ان الله لا يقبذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولا يقبذ بذ العلم بقبض العلماء حته اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاسئلو فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا ما تاسو ته ویلو چې دا حدیث سلورو صحابه کرامو دا روایت دی عبد الله ابن عمر ابن العاص عبد ابن عمر دارنګي ابو هريره او ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها دا د دې نه دا روایت ته نه صحابه کده سلورو نو په تابعینو کې بیا تعداد ررشو دے او په تابعینو کې نورم ډرشه دے لیکن منګه د ټولو نه کمې طبقه ته ګورو چې په دې دریوو طبخو کې به کمې طبخه کې راويان د ټولو نه کم دي چې پا دا, دا منګو قتل صحابه کرام صرف سلور دي دې سلور صحابو نه نور نشته نو دا روایت دا خبره مشهور دی نن منګه د دې دریم قسم ذکر د خبره واحد دویم قسم ذکر کو چه اغده خبر عزیز خبر عزیز عزیز لغتن دا ده صفت مشبه, مشبه سی غدا ده صفت مشبه سی غدا صفت مشبه دا لفظ دا سرما با دی چیٹ کشیر صفت مشبه او اسم فاعل معنا د دوانو یو شې دی لکه مثلا سامعن او ریدن کے فلان کے سامع اوریدون کې فلان کې سامع دی اوریدون کې د فاعل په وزن باندې دی اسم فاعل او صفته مشبهه معنا د دې دوانو یو شانه دا اگر چې لکه فرق پکې وي لکه سامع دا د اسم فاعل په وزن باندې دا اوریدون کې خو چې اسم دا سامع ته سميعن کې د فعيل په وزن باندې کې نو دا وزه صفته مشباهه سي غشوا دوه نو کې فرق څه ده دوه کې فرق دا ده چې په اسم فاعل کې چې کوم صفته ثابت ته نو هغه ده او په سميعن کې چې کوم صفته ده نو دا به لګوس مسلن تاسو زما دا لیکچر اورئ نو تاسو زما سامعين یې سامعي یې یانه چې تر څو ز ما تاسو زما دا لیکچر اورئ خو چې کله ز دا لیکچر بند کما دا سبق بند شي بس شي نو تاسو به بیا سامع پات نه شي زما دا لیکچر زکه وځه دا, دا چې بیا به زه ختم کوم چې زه سويم نو تاسو به اورئ څه هه کم چې د اوریدو صلاحیت ته پتاسو کې نه تاسو بدستور سميع يي زکه د و غ صفات تاسو کې د همیشه د لپاره موجود دي نو دا په سامع او په سميع کې فرق دي د وجه وجنه تاسو قران کې د الله د صفات ګورې نو د صفته مشبب او وزن باندې راځي سميع بصير زکه د صفات د په الله کې دائما او همیشه موجود دي عزیزن. دل تمنگ عزیز ندلته منګه دا استلا وایو عزیز دا لغتن د صفته مشباسی غدا اسم فاعل نه دی عزیز صفته مشباسی غدا او دا د دو بابونو نارازی لکه څنګه چې منګه په قران کې وایو چی دا یا داې د دا ددي دا دوه دغه راځي یو یا مسله لکه منګ ګ ځای کې مثالونه واو لکه یو ځای کې من وواو مسله ف نه ال الته من وواو چې یاره دا سواره ییر هم او سواره یو سوور هم را ځي شو نه داې دا اوس دا پهدي کې په مختلف ابوابو کی راضی. اینو دا غرنگی عزیز ده. عزیز ده عزا یعزو نه هم راضی عزا یعزو. یعنی یعزو ده عین دلان زیر ده. او ده عزا یعزو هم راضی. عین ده عین ده پاس ازبر. فتحه. <coughs> خکل چه ده عین دلان ده زیر راشی. مازی ده دوانو یوشان ده عزا. دوانو یوشان لیکلے لك کی گی. عین او دز... دزا ده پاشا شد ده. او زبر بردي عز مذاری کی فرق ده یا عز او یا عز عز یا عز چرازینو داب معنا ده دا یو شې چې قلیل او نادر وي نایاب وي او جکل دا ده عز یا عز نو د دې معنا مضبوط او قوي د الله چې په قران کې کوم صفت راځي ان الله عزیز اصل کدا د عز یا دا عز باب ندی بالفتح د عین د پاته شي کومه فتح د ددي باب نرازي عز یا عز طمانه د د قوي او پمانه د مضبوط ولي سرا او الله ذات شي دنو اغه عزيز دي يعني مضبوط ته قوي ذات ته کمزور ذات نه دي تدې وجه نه قران د پارم دا صفه ترازي و انه لكتاب عزيز نو التم ددی معنا دادا عزیز په معنا یعنې دا یو مضبوط کتاب به او ددی دلایل ډیر مضبوط دي دا خو ددی غوغه وی معنا وا اصطلاحی تعریف ددی سده اصطلاحی تعریف تاسو سره زپ دی چټ کې ذکر کومه چې الله یقل رواته عن اسنینی فی جميع طبقات السندی اتو سرما په دې چټ کې ذکر ک دا عزیز اصطلاحی تعریف داده چې الله یقل رواتو عن اثنین فی جميع طبقات السندی چې د دې راویان با د سند په ټول طبقات کې د دوو نه کم نه طبقات اغدری دي طبقه د صحابه طبقه تابعين و طبقات طب تابعين یعنی کم از کم چې دو صحابه روایت کړي خ کم از کم چې دو تابعين روایت کړي خ کم از کم چې دو طب تابعين روایت کړي تو دا روایت بسيدا به خبره عزیز وي مثال نم انشاء الله تاسو بیا پوه شئ اوس کدا سی وي چه پا صحابو کی صرف دو صحابو روایت ہوئی لیکن پا تابعینو کی تعداد سیواشا مثلا تابعینو کی لس تابعین شو پا تبا تابعینو کی تعداد نورم سیواشا پنزوز شو سل شو نماتاستا پرون ویلیو چه لئنن العبرت لئقل طبقتن اعتبار واد ٹھولو نکم تبقی لئی پا صحابو کی دو دی د دې وجې نه هغه کومې تبقې له اعتبار ومنبه د روایت تعزیز وایي مثال مثال د دې مشهور حدیث ته کوم بخاری او مسلم روایت کړې ده چې نبی صلی الله و سلام فرمایي لا يؤمن احدکم حتى حتى اكون احب الله موالده وولده والناس دا ده بوخاری او مسلم روایت ته چې پتاسو کی یو تن د کامل ایمان والانه شي کېده تر دې چې هغه ته ډیر محبوب نشه ما داغه د مور او پلار نه داغه د اولاد نه او د ټول خلکو نه یې تر سو زیاد محبوب نشه ما دا روایت دا حدیث په ټولو کتابونو کې تاسو چان کئ دا به صرف تاسو ته تا د دوه صحابو نه ملاوي یي یعني د سند چې هر هر طریق کوري او یا سر بصره انسوي او یا بابو هر روي یا به انسوي او یا به ابو هر روي په صحابو کې دا صرف د دوه صحابو نه مروي دا حدیث بیا دا ابو حریرہ شاگردان پری را منگ صرف د انس شاگردان ذکر کاؤ چه آیا د انس شاگردان ڈیر دي دی کنا نو د انس په شاگردانو کې د انس نا بیا دا دوا تابعین روایت کئی ابو حریرہ منگ پزی پری خدا دا انس نا بیا دا روایت کئی دوا تابعین یو دے قطا دا او دویم دے بن سحیب عبدالعزیز بن سحیب بیا په دا قطادن دا, دا حدیث دا غد و شاگردان روایت کئی یو دے شعبا او دویم دے سعید دا تبا تابین دي د قطادت تابین بیا مزید دا غد شاگردان چه تبا تابعین دي شعبا او سعید دا او دا عبد العزيز بن صہیب كم چې د انص بل شاګرد ده او دا, دا دو شاگردان روایت کوي اسماعیل ابن علیا او دا رنګي عبد اسماعیل ابن علیا او عبد الوارث متاس په دې کې وګوري په صحابو کې دوه صحابي انس ته او قتاده دي بیا په تابعین کې صرف د انس نا داغه دو شاگردان دي یعنی ابو هريره داغه خپل شاگردان مشته یعنی د دو, دو نه سیوا تابعين دي خو سیرف د انس شاگردان ام تاسو وګوري نو دو بي قتاده او عبدالعزیز بن صہیب او بیا د قتاده دو شاگردان شعبو سعید او د عبدالعزیز بن صہیب نه دو شاگردان اسماعیل ابن علیا او عبد الوارث مقصد داده چې دا روایت د صحابه په طبقه دو دوه صحابې دي ته تابعینو کې تعداد به د دوه نه سی وایشه ځکه چې روف د انس دوه شاګردان دي او د ابو هرره ځان له نور شاګردان دي نو د دوه نه تعداد سی یعنی دا چې وګڼي چې هغه د تابعینو په طبقه کې هغه د مشهور هغه حد توخته دي او په تبع تابعینو کې بیا هغه تعداد نورم سی وایشه ویلې او نورم زیات شوه دی خو لیکن اعتبار د ټولو نه کمې تفقیل ده د صحابه په طبقه کې چې صرف دو صحابه دي نو دی وجه نه منبدي حدیث ته خبره عزیز وایو او د خبره عزیز تعریف ماتاسو ته ویلي چې الله یقلا چې کم نوي قلیل نوي رواتو دا غیر راویان عن اثنين د دوونه فی جميع طبقات السندی د سند په ټولو طبقاتو کې یعنی چې پتا صحابو کی، پتا کې کی، پتا با تابیینو کی، ده دوو کم راویان نه زکه که ده دوو کم راویان و یاد ساته نا غبه انشاءالله بیمان سباو چې چه اغیطا بیا خبره غریب ووی. ننده پار دومره کافی ده.